Jag vet inte fan, om så ska gå på tv mer eller så. Jag tror, jag tror han ska göra det som jag har betalt för att göra. Vad var det han sa nu Bert? Han Bert Karlsson. Du sa rengöra 24 kanalen, sa han. Det måste vara den där stora bandspelaren som står där. Som det är 24 kanaler på. så vi se. Tänman sandpapper så är jag väl död, ja. Vi putsar mitt jag här lite på den här 24-kanalen, alltså. Ja, det ser ju bra ut. Vi tar... Det sitter tonhöver till där. Vad fan ska ni har två stycken för? Det förstår jag inte. Ja, då. blir det ju 48-kanaler då. Ja jobbat färdigt så nu kommer det att bli fint dansbandsjudet förstår jag. på den bandspenar denna fina liten studio han har här Bört fönster är det ut men han kan sätta och titta ut på gatan det är bra det undrar vad var tekniken jag vägen, tyckte han hade något att skramla i pösen han hade Alla ja, fuller det är klart det måste de lilla vara när de håller på med sån här jävla musik de spelar in här. Vad är det för några som går där ute sån, utanför fönstret här? Det är tre visemännen och Jungfru Maria. När det var Herreis och Karola, ja. Oh. Oh, men, jo, som sagt var det roligt att jobba i studio och städa lite och putsa tonhöve. Och... Vad är det för några som kommer där, du sån? Är det sån härning jag så? Hur för fan en bever som går ut. Nej, det var ingen bever, det var en grammofonbelagd Och röker sigar gör han med. Han får precis plats med cigaren mellan framtänderna. Ja, nu laddade också vänner på skiva så. Så, så jag hämta Sven så länge. Mm, mm.